Eparhia de Cluj-Gherla în actualitate În anul 2018, Eparhia de Cluj-Gherla avea 10 protopopiate, 165 parohii, 186 preoți cu 45.873 de credincioși. Eparhia are în construcție, din 1992, catedrala dedicată martirilor și mărturisitorilor secolului al XX-lea din piața Cipariu, Cluj-Napoca, 14 alte biserici, două edificii școlare și o clădire pentru Asociația Caritas Eparhial. Pe plan social se desfășoară activități caritative prin Asociația Carita Separhial, prin Asociația Tinerilor Români Uniți, Astru, o mare diversitate de activități cu copiii și tinerii, iar prin Asociația Generală a Românilor Uniți, Agru, activități cultural-spirituale cu laicii. În domeniul formării, pe teritoriul eparhiei, există un orfelinat al Congregației Surorilor Maicii Domnului, o grădiniță a Surorilor Ordinului Sfântul Vasile cel Mare, Liceul Greco-Catolic Român Unit, Inocențiu Micu, Seminarul Eparhial Sfântul Ioan Evanghelistul, Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Poioi Cluj-Napoca. Eparhia de Cluj-Gherla are seminariști trimiși pentru completarea studiilor la Colegiul Pontifical Pioromeno din Roma, având bune legături cu parohii din străinătate prin preoții trimiși în pastorație misionară, Spania, Italia, Franța, Statele Unite ale Americii. Încurajați de cuvintele Mântuitorului, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăția, să păstrăm în suflet modelul vieții păstorilor de pioasă amintire ce s-au succedat la tronul eparhial de-a lungul acestor ani, să învățăm de la ei să-L punem în centrul vieții noastre pe Hristos, lumina lumii, singurul care ne arată calea în adevăr spre viață, astfel încât, prin viața noastră, să putem mărturisi și noi, lumii și generațiilor viitoare împreună cu cel din tâi cardinal al românilor, eminența sa Iuliu Hossu, credința noastră este viața noastră.